Дівчата продовжили ненав'язливе розпивання бехерівки. Яків піднявся, не кажучи ні слова, вийшов і замкнувся у своїй кімнаті. Цієї ночі Майя лягала спати сама.